39. A vagyonszerzés mértéken mindenkinek a saját testének a szükségletei, úgy, ahogy a cipő mértéke a láb. Ha megmaradsz emellett, akkor megtartod a helyes mértéket, de ha túllépsz rajta, akkor szüks szükségszerűen lecsúszol a lejtőn. Úgy van ezzel is, mint a lábbelével. Ha lábadat illetően túlmégy a mértéken, akkor előbb aranyozott, azután bíborszínű végül hímzett cipőd lesz. Ha egyszer túllépünk a mértéken, Nincs többi határ.